Just... Azte azkenuntan baionako hausitegian izanenden audientzian, arrastatze prozedura aztertua izanenda, eta ez bere egoera pertsunala. Judeak ikusten badu atxiloketa garaian legea ez dela errespetatua izan, libratzeko agindua eman dezake. Bestela, ogoi egunez atxikia da, endaiako erretentzio zentroan. Gara jortan, prefeturak a, Senegaleko kontsulatuarekin itzordubat galdeginendu. Karimdiok etzuen pasaporterik arekin arrastatua izan zen mementoan. A, eta a, Senegalerat kanporatu nahi badu prefeturak kontsulatuaren baimena a, behar du. Ondorioz epaileek espadute Karimdio libratzen, Senegaleko kontsulatuak ukanen du azkenitza.